Люцисінь, Темний ліс. Текст читає Сергій Робчук. Рік 208. Епохи кризи. Трисоляріанський флот перебуває на відстані 2,07 світлового року від сонячної системи. Восени, холодного і похмурого дощового дня, мешканці Нового життя 5 на загальних зборах ухвалили рішення вигнати лодзи з поселення у зв'язку з негативним впливом, який він справляв, на повсякденне життя громади. Під час роботи в проєкті «Сніг» Лодзи часто їздив кудись на різні зустрічі, проте більшість часу працював удома, залишаючись на зв'язку з установами, які брали участь у проєкті. Після відновлення статусу оберненого Лодзи, в містечку фактично запровадили воєнний стан із усіма обмеженнями, від яких постраждав розмірений ритм буденного життя і роботи його мешканців. Пізніше, на хвилі загального розчарування в могутності Лодзи, обмеження трохи послабили, але це не принесло очікуваного полегшення. Навіть навпаки. Час від часу наїжджали люди з підземного міста, збиралися біля будинку Лодзи і сипали прокляттями та кпинили з нього. Найзухваляще навіть кидали каміння у вікна. І це викликало захвату репортерів, які полювали на сесаційні кадри для випусків новин. Іноді журналістів було чи не більше за протестувальників. Але справжньою причиною вигнання Лодзи стало цілковите розчарування в ньому громади пробуджених. Збори закінчилися вже пізно ввечері, і голова поселення вирішила не чекати ранку, щоб побачитися з лодзи і повідомити йому про рішення зборів. Безрезультатно подзвонивши кілька разів, вона штовхнула двері, які виявилися незамкненими, і ледь не задихнулася від затхлого повітря, просякнутого потом, алкоголем і тютюновим димом. Вона побачила, що всі стіни вкриті інформаційними панелями, як у підземному місті. Достатньо було торкнутися пальцем, щоб активувати будь-яку з них. Увімкнуті панелі додавали помешканню хаосу. На більшості з них були виведені складні графіки, криві і масиви даних. А на найбільшому екрані відображалася сфера, що висіла в космічному просторі. зоряноводнева бомба обгорнута матерією, просоченою маслянистою плівкою. Сама плівка була прозорою і відкривала світові начиння, смертоносну бомбу. На думку голови общини, сфера була схожа на скляні марбли, якими так полюбляли гратися діти їхньої епохи, вона повільно оберталася, відбиваючи своєю гладенькою поверхнею сонячне проміння. На одному з полюсів сфери випинався наріст, іоний двигун, який міг використовуватися для корекції положення бомби в просторі. Багато екранів яскраво світилися, перетворюючи кімнату на велику химерну казкову скриньку. Світло тут не вмикалося і усе в приміщенні освітлювалося тільки миготливими зображеннями на стінах, тому складно було відрізнити. Реальні речі від трансльованих кадрів. По тому, як очі жінки звикли до півморуку, вона побачила, що кімната більше нагадує лігвистського наркомана, ніж житло оберненого. Вся підлога вкрита шаром недопалків і заставлена пляшками в переміж із купами брудного одягу, вкритого сажею, ніби зі сміттєзвалища. Зрештою, їй вдалося відшукати лодзи. Той скрутився в кутку на купі ганчір'я і через блимання моніторів нагадував темну мертву гілку. Голова бщини спочатку подумала, що обернений спить, але потім зрозуміла, що він не відриває розфокусованого погляду від сміття на підлозі. Червоні очі на зблідому обличчі, тіло, здається, готове розсипатися від власної ваги. Почувши вітання, він повернувся обличчям до жінки і повільно кивнув у відповідь. Так вона переконалася, що лодзи ще на цьому світі. Але два століття страждань і тягар, що ліг на його душу і тіло, розчавили його остаточно. Голова общини не відчувала ані крихти жалю й милосердя до цієї повністю зруйнованої особистості. Як і решта людей тієї попередньої епохи, вона завжди вважала, хоч би яким темним здавалося майбутнє, можна розраховувати на певну вищу справедливість. Лодзи спочатку запалив вогник надії в її душі, а потім безжально розтоптав, викликав розчарування і гнів не лише в неї. Жінка холодно повідомила йому про рішення зборів щодо виселення. Лодзи знову повільно кивнув. Із його запаленого горла з вирвалося. «Я поїду завтра. Справді маю поїхати. Якщо я робив щось неправильно, прошу пробачення». Лише за два дні жінка збагнула суть цих останніх слів. Насправді Лодзей сам планував поїхати ввечері. Провів поглядом голову общини, яка зникла за дверима, звівся на неслухняні ноги та хилитаючись пішов до спальні в пошуках давно спакованої дорожньої сумки. У ній лежали кілька найнеобхідніших речей. Серед них і лопата з коротким держаком, знайдена в підсобному приміщенні. Трикутне руків'я стирчало з сумки, попри те, що інструмент був невеликий. Лодзи підхопив з підлоги брудну куртку, надягнув її, перекинув сумку через плече та вийшов. Численні монітори й далі монотонно зблизкували в нього за спиною. Коридор виявився порожнім. Спустившись сходами, Лодзі зустрів дитину, яка, мабуть, поверталася зі школи. Хлопчик провів його здивованим поглядом. На дворі накрапав дощ. Та лодзин не хотів повертатися по парасольку, поміркував і відмовився від ідеї їхати власним автомобілем, бо це неодмінно привернуло б увагу охорони комплексу. Пройшов вулицю і понівся за межами поселення, так і не зустрівши жодної живої душі. Потім, проминув лісозахисну смугу, став серед пустелі, де вже не захищений нічим, сповна відчув силу дощу, що котився краплями по обличчю, ніби погладжуючи маленькими холодними долоньками. й небо в туманних сутінках здавалися чудовим ескізом до картини класичного китайського живопису. Лудзи Яві додав свою постать до безмежної порожнечі цієї картини, як це зробила Джоан Янь перед їхньою розлукою. Він дійшов до шосе і за кілька хвилин спіймав попутне авто. У машині їхала молода сім'я, і вони з радістю взяли супутника. Це була родина пробуджених, які поверталися до старого міста. Батько, дуже юна мати і дитина. Всі вмостилися на передньому сидінні і невпинно перешіптувалися а коли дитина раз по раз ховала личко в долоні матері, щасливо сміялися. Лодзи спостерігав за щасливою родиною, але не чув, про що вони говорять, бо хміль ще не вивітрився з його голови, а в машині невпинно одна за одною звучали старі пісні 20-го століття. Лодзи вже прослухав п'ять чи шість пісень, серед яких були «Катюша», «Пойцвіте Калина», тому сподівався почути і «Дерево глоду». Цю пісню він співав два століття тому у явній коханій із великої сцени на краю села. І пізніше Джоан Янь на березі озера, у водах якого відбивалися засніжені гірські вершини Адему, загубленого в Північній Європі. Цієї миті фари зустрічного автомобіля освітили заднє сидіння, і дитина ненароком озирнувшись, опізнала Лодзи та закричала. «Та це ж він, обернений!» Батьки разом обернулися до нього, і Лодзи не залишалося нічого, крім зізнання. Чоловік зупинив автомобіль і холодно мовив. «Заберетеся геть!» у погляді матері Тепла також було не більше, ніж у дощі пізньої осені. Лодзи не поворухнувся. Він хотів дослухати пісню. Будь ласка, вийдіть із машини!» Ще раз повторив чоловік. Лодзи легко прочитав у його очах. «Те, що врятувати світ неможливо, не ваша провина. Але ваш непробачний гріх – зселити, а потім убити останню надію». Лодзи мусив вийти під дощ. Слідом з салону вилетіла і його сумка. Коли автомобіль почав віддалятися, Лодзи пробіг за ним ще трохи, сподіваючись почути бодай невеличкий фрагмент пісні, але дерево глоду разом із машиною розтануло в холоді дощової ночі. Розвернувшись, Лодзи побачив, що стоїть на околиці старого міста. Звіддаля темніли висотні будівлі минулих часів, вдивляючись у темряву і дощ самотніми очима кількох засвічених вікон. Лодзи перейшов дорогу і сховався від дощу на зупинці, де майже годину чекав на безпілотний автобус потрібного маршруту. Салон виявився майже порожнім. Шестеро чи семеро людей сиділи нарізно, з вигляду, всі вони були пробудженими, які мешкали в старому місті. Пасажири не розмовляли, мовчки абсорбуючи похмурість цієї осінньої ночі. Подорож минала спокійно, аж поки хтось не впізнав у ньому оберненого, і усі пасажири одноголосно заявили про бажання висадити лодзи в чистому полі. Він зауважив, що сплатив за проїзд і має повне право їхати далі. У відповідь сивий дід дістав дві монети, які були вже неабияким раритетом і пожбурив йому під ноги. Зрештою, загальними зусиллями його таки випхали з автобуса на шосе. «Абердений, навіщо тобі лопата?» – запитав один із пасажирів, вистромившись із вікна автобуса, що вже від'їжджав. «Викопати собі могилу», – відповів Лодзий і викликав сміх у салоні. Ніхто не здогадався, що він сказав правду. І далі дощило. Тепер зупинити попутну машину годі було сподіватися, але, на щастя, він уже був недалеко від кінцевої точки своєї подорожі. Лодзи підхопив сумку і пішов вперед. Приблизно за півгодини звернув із шосе на путівець. Коли ліхтарів до шляху залишилися позаду, довкола запанував суцільний морок, тож Лодзи дістав із сумки ліхтарик, аби хоч приблизно бачити, куди ступає. Дорога давалася щораз важче. В черевиках хлюпала вода, він кілька разів падав, і тепер із ніг до голови вкрився шаром багнюки. Довелося дістати лопату з сумки і скористатися нею як ціпком, аби бодай якось просуватися вперед. Попереду не було нічого, крім дощу з туманом, але він знав, що за великим рахунком йде у правильному напрямку. Проблукавши ще годину, лодзи дістався кладовище. Половину території місця вічного спочинку вже занесло піском, друга половина ще залишалася доступною, бо розташовувалася на пагорбі. Він брів уздовж рядів, надгробків, освітлював їх ліхтариком, пропускаючи монументальні пам'ятники та вдивляючись у написи на простих похованнях. Дощова вода в заглиблених плит. Відбивала світло ліхтаря, немов очі тварин, що блимують у темряві. Лодзи бачив, що це поховання докризової епохи, 20-го, початку 21-го століття. Цим людям пощастило, бо вони вважали, що їхній світ існуватиме вічно. Лодзин надто сподівався відшукати потрібну могилу, проте знайшов її навдивовишу швидко. Впізнав на навіть не прочитавши напису, і зважаючи на те, що відтоді минуло два століття, це справді здавалося неймовірним. Можливо, обмитий дощем могильний камінь не показав слідів часу, і слова «могила Яндун» здавалися вибитими лише вчора. Поховання Євензе було поряд із дончинем, і не відрізнялося від нього нічим, навіть написом на плиті. Тільки ім'я, дата народження і смерті. Це нагадало Лодзи про кам'яну табличку біля фундаменту Червоного берега. Спробу радше забути, ніж залишити спогад. Два надгробки тихо і мовчазно стояли під нічним дощем, ніби чекали на появу Лодзи. Знеможений, він важко опустився на могилу Євензе, але невдовзі відчув пронизливий холод дощової ночі. Тому підвівся, підхопив лопату і заходився копати собі могилу поряд із похованнями матері й доньки. Верхній намоклий шар ґрунту піддавався легко, але мірою заглиблення копати стало важче. траплялося багато каміння. Здавалося, він намагався довбати скельну породу. Лодзивичу в силу і безпорадність часу, можливо, за два останні століття, нанесло тільки цей тонкий шар піску, а для створення пагорба, де нараз віднілися могили, знадобилася ціла геологічна ера. Він і далі копав, як навіжений, лише зрідка дозволяв собі перепочити і нещувся, як промайнула ніч. Дощ припинився серед ночі, і з захмар почало проглядати чисте зоряне небо. Для лодзим зорі цієї епохи зараз сяли найяскравіше. 210 років тому саме на цьому місці під таким засіяним зорями темним небом, він востаннє зустрівся з євен -Зе. Тепер залишилися тільки надгробки й ті самі зорі. Два найкрасномовніші символи вічності. Забракло сили, щоб копати далі. Лодзи глянув на яму. Вочевидь, замілка для могили, але нічого не вдієш. Це було чіткою вказівкою людям, що він бажає бути похованим саме тут. Але й найвірогіднішим сценарієм розвитку подій стане спалення його тіла в крематорії з розвіюванням пополу деінде. Проте байдуже. Цілком миловірно, що незабаром після першої кремації його попіл разом із світом вдруге згорить у небаченому досі вогні, який усе тут поглине і розділить на первісні атоми. Лодзи прихилився до нас грубка Єванзей швидко заснув. Можливо, через холод йому знову наснилося засніжене поле, яким ішла Джоан Янь. Шарфмов полум'я, ярожив у неї на шиї, на руках вона несла дитину. Мати з дитиною щось безгучно кричали йому, а він благав їх триматися подалі. Бо сюди може влучити краплина. Але голос його не слухався. Здавалося, в усьому світі вимкнули звук, і довкола панувала абсолютна тиша. Однак, скидалося на те, що Джоан Янь розуміла його, тому пішла з дитиною геть, залишаючи на чистому снігу ледь помітні чорні сліди, мов легкі мазки, тущу на картині класичного китайського живопису. Білосніжне поле знову перетворилося на неживопорожнечу, тільки сліди на снігу могли довести існування Землі і цілого Всесвіту. Все довкола перетворилося на картину Джоан Янь. Лодзі раптом зрозумів, що хоч би як далеко вони зайшли, не вдасться уникнути винищення, бо майбутній апокаліпсис не пов'язаний із краплиною і охопить усе суще. Його серце країлося від болю, руки марно силкувалися втримати дорогих серцю людей, але Джоан Янь уже перетворилася на маленьку чорну пляму на сліпучій білій ковдрі поля. Він розвернувся навкруги, намагаючись відшукати в цій порожнечі бодай ще щось із реального світу, і, на щастя, помітив два чорні надгробки один біля одного. Спочатку вони тішили око, вирізняючись із навколишніх снігів. Проте невдовзі написи почали зникати. Верхівки пам'ятників опливати, перетворюватися на дзеркало, яке без найменшого викривлення відбивало все довкола, ніби поверхня краплини. Лодзі став навколішки біля пам'ятників намагаючись побачити власне відображення, проте там не було нічого. Ані його обличчя, ані крихітної постаті Джоан Янь, лише ледь помітні сліди на снігу. Він озирнувся і вже не побачив жодних слідів, тільки білу порожнечу. І знову глянув на надгробки та ледь розрізнив їхню дзеркальну поверхню, що відбивала порожність світ довкола. І якби руки не відчували холодної гладенької поверхні, не повірив би в їхнє існування. Коли лодзі прокинувся, вже розвиднилося. З його місця надгрубки на кладовищі в перших ранкових променях здавалися стародавнім Стоунгенжем. Він відчував лихоманку, все тіло трусилося, аж плацали зуби. Лодзи схопився за надгробок Євензе, щоб підвестися, але в поле його зору потрапила маленька чорна цятка, що переміщувалася поверхнею пам'ятника. У цій порі року побачити мураху можна було вже вкрай рідко, але то справді була вона. Мураха видиралася на вершачок пам'ятника, і так само, як і її родич два століття тому, зацікавилася написами та зосередилася на дослідженні таємничих заглибин, що химерно перетиналися. Від цієї картини серце Лодзи восстаннє стиснуло болем тепер за все життя на землі. «Якщо я зробив щось неправильно, мені шкода», – сказав Лодзим Мурасі. Він важко підвівся, тримаючись за надгробок, аби не впасти. Опанував себе, опустив руку, обтрусив мокрий брудний одяг, пригладив волосся й поліз до кишені піджака звідки дістав довгасту металеву річ, заряджений пістолет. Потім розвернувся до палахкотіння сходу сонця і почав фінальну битву між цивілізацією Землі та цивілізацією Трисоляриса. «Я звертаюся до світу Трисоляриса», – сказав Лодзик волим голосом і подумав, чи не повторити. Однак знав, що почули й так. Довкола все було, як і раніше. Надгрупки спокійно стояли у вранішній тиші, в калюжах, немов у незлічених дзеркалах, миготіло, тіло, пропливаючи яскраве небо це створювало ілюзію, що земля насправді дзеркальна сфера, а ґрунт і все, що на ньому, лише тонким шаром прикріплене згори. І дощ змив частину цього шару, вивільнив острівці гладенької поверхні у вигляді калюш. Цей ще не прокинувся і не віддав, що перетворився на ставку в азартній грі на ігровому столі Всесвіту. Лодзи підняв угору ліву руку і продемонстрував щось завбільшки, як годинник, закріплене на зап'ястку. Це система моніторингу життєво важливих показників мого організму. Вона через передавач транслює дані до колиски. Ви маєте пам'ятати оберненого Реодіаса. 200 років тому він використовував цю систему. Її сигнал через колиску сягає 1614 зориноводневих бомб, розміщених на орбіті Сонця в межах проєкту СНІГ. Сигнал передається щосекунди і не допускає запуску процедури детонації. У разі моєї смерті сигнал перерветься, і внаслідок одночасного вибуху всіх зарядів на орбіті Сонця сформуються 1614 нових хмар міжзореного пилу з маслянистої плівки. За спостереження зі значної відстані через ілюзію цих пилових хмар, Сонце мерехтітиме у видимому спектрі світила і інших високих діапазонах випромінювання. Положення всіх бомб на орбіті точно вивірене таким чином, аби сигнал, який генерується мерехтінням Сонця, Можна було прийняти і розшифрувати у вигляді трьох простих зображень на кшталт тих, які я надіслав два століття тому. Кожне з них містить 30 точок. Одна з них позначена як особлива. Зображення можна поєднати в одну тривимірну мапу. Але цього разу я зашифрував місце знаходження трисоляриса і 30 найближчих до нього зірок. Сонце стане маяком у Чуманському шляху, і після передавання заклинання, звісно, розкриється і положення самої сонячної системи разом із Землею. Знадобиться понад рік, щоб заклинання дісталося найвіддаленішої точки галактики. Проте, має існувати певна кількість високорозвинених цивілізацій з технологіями, які дають змогу спостерігати Сонце відразу з кількох напрямків. У такому випадку повна інформація може бути отримана за кілька днів чи навіть годин. Небо на сході світлішало і зорі зникали одна за одною, на злічені очі небосхилу заплющувалися. Натомість Сонце, яке з'являлося з-за обрію, перетворювалося на одне величезне яскраве око. Мураха й далі дерилася вгору над гробком Євензе, плутаючись у лабіринті імені. Хоча мурахи, як вид існували ще за 100 мільйонів років, до появи запального гравця, який знову сперся на надгробок, цей представник родини Мурах жодним чином не зацікавився ставкою, що впливало й на факт його подальшого існування. Лодзина силу відірвався від пам'ятника і став на краю могили, викопаної для себе. Приставив дуло пістолета до грудей у ділянці серця і знову почав говорити. Зараз я вистрілю і зупиню серцебиття, перетворюся на найбільшого злочинця в історії двох світів. Я укліно прошу обидві цивілізації пробачити мені, але не жалкую про свій вчинок, бо це єдиний варіант, який залишився. Я знаю, що суфони постійно кружляють довкола, але ви ніколи не відповідали на заклики людства. Мовчання є найбільшим виявом презирства, і ми терпіли таке зневажливе ставлення 200 літ. Зараз, якщо бажаєте, можете й далі бавитися в мовчанку, але я виділю на це не більше 30 секунд. Лодзе взявся відлічувати відведений час за власним серцебиттям, але зараз серце надто сильно калатало в грудях, і він рахував два удари за секунду. Через надзвичайну напругу майже відразу збився з ліку, тож довелося починати наново. Тому, коли софони з'явилися в нього перед очима, він не знав точно, скільки часу минуло. В реальності може й не більше 10 секунд, але йому це здалося вічністю. Світ перед ним розділився на чотири частини одна довколишня реальність, інші деформовані зображення речей, що відбивалися на поверхні трьох сфер, які раптово вигукнули в нього над головою. Дзеркальна поверхня кожної мали стовідсотковий коефіцієнт відбиття, як і надгробки в його сновидінні. Лодзи не знав, у скількох вимірах розгорнулися софони, але ці три гігантські сфери заступили ледь не половину неба, включно з багряною смугою на сході. На поверхні кожного ся кілька ще не згаслих зірок на заході, а в нижній частині тремтіло заломлене зображення всього кладовища й самотньої людини. Найбільше зараз Лодзикор хотіло дізнатися, чому Софонів три. Спочатку він подумав, що це символ Трисоляриса на кшталт скульптури-репліки, яку розглядала Євензе на останньому зібранні ОЗТ. Але побачивши реалістичну дрібниць картину довколишнього світу, відображену на поверхні кожної сфери, він змінив думку. Це входи до трьох паралельних світів, можливість йому самому обрати подальшу долю. Те, що сталося далі, перекреслювало всі його здогади, бо одночасно на трьох сферах проявилося однакове слово – «стій». Я можу озвучувати вимоги. Лодзи підняв очі до трьох сфер. Спочатку поклади пістолет, і ми спробуємо домовитися. Текст далі синхронно відображався на поверхні трьох сфер яскраво-червоними літерами. Лодзи побачив, що лінія тексту не заломлюється, за поверхнею, ніби його написано, одночасно і зовні, і усередині. Нагадав собі, що дивиться на проєкцію багатовимірного простору в тривимірному світі. Це вам не перемовини. У мене є вимоги, за яких я залишуся жити, і вони не обговорюються. Я просто хочу знати, пристаєте ви на ці вимоги чи ні. Озвучі вимоги. Краплина, тобто ваш зонд, перестає опромінювати радіохвилями Сонця. Зроблено, як того вимагалося. Відповідь на сфері з'явилася швидше, ніж він сподівався. Лодзи не міг цієї миті перевірити правдиві сповідомлення, але якимось чином відчув, що простір довкола нього змінився, ніби зникло набридливе звукове тло. Звичайно, це могло бути лише ілюзією, адже люди не мають здатності відчувати електромагнітне випромінювання. Хай інші дев'ять краплин, які прямують до сонячної системи, негайно змінять курс таким чином, щоб віддалятися від неї. Цього разу відповідь трьох сфер. Забарилося на кілька секунд. Зроблено, як і було сказано. Будь ласка, дайте людству спосіб переконатися в правдивості ваших слів. Дев'ять зондів почнуть випромінювати світло у видимому діапазоні хвиль, і за допомогою вашого телескопа Фітсроя-Рінгера ви зможете це побачити. Ладзі не мав змоги перевірити виконання цієї вимоги, але зараз він вірив трисолярису. Останнє умова. Трісоляріанський флот не повинен перетнути межу хмари Оорта. Флот зараз на повну потужність використовує двигуни для сповільнення, і кораблі не зможуть знизити швидкість до нуля відносно Сонця до межі хмари Оорта. Тоді нехай за прикладом зондів змінять курс у напрямку від Сонячної системи. Це напрямок до смерті. Флот віддалиться від Сонячної системи і полетить мертвою пустелею космосу. Системи життєзабезпечення кораблів не працюватимуть достатньо довго, щоб флот зміг повернутися на Трисолярис, чи відшукати іншу планетну систему, придатну для життя. Летальний кінець не визначений наперед. Можливо, кораблі людей чи навіть трисолярянський зореліт зможуть наздогнати флот і врятувати екіпажі. Для цього потрібно отримати наказ правителя Трисоляриса. Якщо зміна курсу тривалий процес, то розпочинайте вже зараз. Це дасть мені і усім іншим формам життя шанс жити і надалі. Три хвилини панувала тиша, а жось з'явилася відповідь. Флот почне змінювати курс за 10 земних хвилин. За 30 хвилин тому ви зможете отримати підтвердження через систему моніторингу космосу. Гаразд, з мене досить. Він відвів пістолет від грудей, іншою рукою знову схопився за надгробок, щоб не впасти. Ви ж давно знали, що все світ це темний ліс. Так давно. Дуже дивно, що ви здогадалися про це лише зараз. Нас хвилює стан вашого здоров'я. Те часом не спричинить збоїв у трансляції сигналу до колиски. Ні. Мій пристрій значно досконаліший за той, яким користувався Рейдіс, допоки я живий, сигнал не перерветься. Тоді ліпше сісти, це покращить самопочуття. Дякую. відповів лодзи, сів і прихилився спиною до надгробка. Не хвилюйтеся, раптово я не помру. Ми зараз на зв'язку з вищим керівництвом обох людських світів. Тобі й треба викликати швидку допомогу. Лодзи посміхнувся і похитав головою. Не треба жодних почестей, ніякий я, не рятівник світу. Я поїду звідси додому, як звичайна людина. Ось тільки трохи відпочину і піду». Дві з трьох сфер зникли, а на останній повідомлення перестали яскраво підсвічуватися, перетворилися на тьм'яну картинку. Зрештою, ми таки не впоралися з грою в стратегію. Лодзик «Це не мій винахід використати хмару пилу, щоб за допомогою видозміненого сонячного світла передавати інформацію до міжзоряного простору. Всі астрономи ХХ століття запропонували такий хід». Ви мали чимало шансів розгадати мої думки. Наприклад, під час реалізації проєкту «Сніг» я постійно переймався ідеально вивіреним розміщенням зоряно-водневих бомб на орбіті Сонця. Ти на самоті диспетчерський провів зо два місяці за допомогою іонних двигунів, точно розташовуючи зоряно-водневі бомби. Нам до того було байдуже, бо ми думали, що ти просто втік від реальності до безглуздої роботи. Мої гадки не мали, що відстань між бомбами має важливе значення. Ще був шанс догадатися, коли я розпитував групу фізиків про розгортання софонів у просторі з меншими вимірами. Лодзи підозрював, що після утворення полових хмар софони могли б розгорнутися у двох вимірах між сонцем і хмарами, заважаючи передаванню інформації в космос, але йому повідомили, що після розгортання у двох вимірах софон втрачає змогу маневрувати або залишатися на колишньому місці без підтримки гравітаційних сил планети. Розгорнутий софон швидко знесе під дією сонячного вітру і інших чинників він втратить форму і зморщиться. Саме тому для травлення мікросхем на поверхні протона його огортали довкола Трисоляриса. Якби ОЗТ існувало до цього часу, її члени легко здогадалися б про справжню причину моєї цікавості. Так, відмова від їхніх послуг і припинення підтримки – неприпустима помилка. До того ж я вимагав створення такої недоречної для проєкту «Сніг» Системи контролю управління як колиска. Це справді нагадало нам про Реадієса, але ми нанадто переймалися. Два століття тому Рядіс не становив для нас жодної загрози, як і двоє інших обернених. Зневажливе ставлення до ваших стратегічних задумів, яке поширювалося й на тебе, дорого нам коштувало. Несправедливо зневажити їх. Інші троє обернених були чудовими стратегами вони чітко усвідомлювали факт неминучості поразки людства в битві судного дня. Добре то переходьмо до детальніших перемовин. А це вже не мій клопіт. Відповів Лодзей, глибоко вдихнув, відчуваючи, як спокій і затишок, наповнюють його зсередини, знаменуючи початок нового життя. Так, твоя місія в ролі оберненого завершена, але, може, ти зробиш кілька слушних зауважень. Чого нам очікувати від людства? Перемовники від людства спершу зажадають від вас технології створення найдійнішої системи передавання сигналу, яка дасть людям змогу будь-якої миті, надіслати заклинання, на яку завгодно відстань. Навіть якщо краплини знімуть блокаду Сонця, нинішня система надто примітивна. Можна створити систему за принципом емісії нейтрину. Я так розумію, що їх більше зацікавить пристрій, який працюватиме за принципом гравітаційних хвиль. Після появи софонів дослідження в цій царині мали найбільший успіх. Люди, безумовно, зажадають пристрою, принципи роботи якого зможуть повністю зрозуміти. Антени для гравітаційних хвиль просто величезні. Вирішуйте ці проблеми самі. Дивно, але я зараз відчуваю, що не належу до роду людського. І моє найбільше бажання – якомога швидше покласти всьому цьому край. Далі вони зажадають зняти обмеження на проведення досліджень, експериментів та навчити їх усього, що ми знаємо з науки і техніки. Ви самі маєте бути зацікавлені в цьому. Розвиток технологій на трисолярісі відбувається зі сталою швидкістю, за два століття ви так і не вислали на вздогін флотові швидші кораблі. Якщо прагнете врятувати ваш флот, то вам не залишається іншого, як уповати на людство в майбутньому. Мені час і ти. Ти справді даси собі раду. Виживання двох цивілізацій залежить від твого самопочуття. Не хвилюйся. Я справді почуваюся ліпше. Бо тому, як повернуся, передам запобіжник мерця іншим і забуду все як страшний сон. Я хотів би ще подякувати вам. За що? За можливість жити й надалі. Насправді, вам варто змінити свій спосіб мислення, і ми всі зможемо вижити. Сфера згорнулася до мікроскопічного розміру в одинадцяти вимірах і зникла. Креєчок сонця пішов на позолотив променями світ, що пережив руйнацію. Лодзи повільно підвівся, востаннє глянув на надгробки Євензе і Яндун та пішов назад тією самою дорогою, якою прийшов. Мураха видерлася на вершечок надгробка та гордовито поворушила вусиками проти висхідного сонця. Вона стала. Єдиним на Землі живим свідком того, що відбулося. П'ять років потому. Лодзи з родиною побачив гравітаційно-хвильову антенну здаля, але до неї залишалося ще добрих півгодини їзди. Тільки зараз вони зрозуміли всю циклопічність цієї споруди. Антена мала вигляд циліндра півтора кілометра завдовжки з діаметром понад 50 метрів, що висів приблизно за два метри від Землі. Її поверхня виблискувала чистим дзеркалом, наполовину відбиваючи небо, наполовину – простори північно-китайської рівнини. Людям це нагадувало і гігантський пам'ятник Трисоляриса і розгорнутий у низьких вимірах софон і краплину. Такий зовнішній вигляд символізував філософію Трисоляриса, яку людство ще тільки намагалося збагнути, керуючись відомою приказкою приховування себе через правильне відображення Всесвіту єдиний спосіб інтеграції у вічність. Навколо антени простягалися широкі зелені луки – справжня оаза посеред пустелі Північного Китаю. Цей зелений острівець не створювали спеціально, але після будівництва та введення в експлуатацію антена почала безперервно випромінювати немодульовані гравітаційні хвилі, які годі було відрізнити від тих, що виникають під час вибухів у нейтронних зорях чи в чорних дірах. Але випромінювання високої інтенсивності спричинило своєрідний парниковий ефект. Водяна пара з атмосфери почала конденсуватися над антеною, випадаючи довкола у вигляді рясних дощів. Іноді дощ йшов лише в радіусі 3-4 кілометрів. І це мало дуже дивний вигляд. Дощова хмара колом зависала над антеною, мов гігантська летюча тарілка посеред чистого неба, а за плямою дощу навкруги сяєло яскраве сонце. Саме завдяки такій аномалії довкола буяли трави. Але родині Лодзи сьогодні не сидилося побачити дивину. Над антеною плавали лише невеличкі білі хмаринки, які раз по раз відносило вітром. І щойна хмарина вилітала за межі діаграми спрямованості антени, негайно розсіювалася. Натомість на її місці, нізвідки виникала нова, не наче клапот неба навколо був кротовиною в просторі часі до іншого світу світу хмар. Дитина, побачивши таке диво, сказала, що на вигляд, це, мов, сива чуприна якогось старезного діда велетня. Донька побігла лукою і лодзі. Зжоан'янь йшли слідом, аж поки не опинилися біля антени. Перші два передавачі гравітаційних хвиль були побудовані в Європі та Північній Америці, і їхні антени левітували на магнітній подушці за 2-3 сантиметри від поверхні Землі. Проте під час будівництва цієї антени скористалися принципом антигравітації, тож за потреби її можна було підняти хоч і в космос. Троє людей стояли в траві під антеною, задерши голови, і роздивлялися величезний циліндр, що загинався з країв, нагадуючи небесне склепіння. Через великий радіус поверхня циліндра трохи викривлювалася та й майже не спотворювала зображення об'єктів, розташованих знизу. Цієї миті призахідне сонце дісталося променями простору під антеною, і Лодзі побачив, як у віддзеркалені довге волосся та спідниця Джуан-Янь засяяли золотом, перетворило дружину на справжнього ангела, який зійшов з небес. Лодзи підхопив доньку на руки щоб вона могла дістати своєю маленькою долонькою до гладенької поверхні антени. Дівчинка спробувала щосили штовхнути гігантський циліндр. Я зможу повернути її? Якщо штовхатимеш довго, то зможеш, – посміхнулася Джоан Янь, глянула на Лодзи і запитала. Адже так? Лодзи кивнув у відповідь. Якщо довго старатися, то можна повернути землю. Як і безліч разів до цього, їхні погляди перетнулися і переплелися, як і тоді вперше в Луврі перед посмішкою Монелізи два століття тому вони зрозуміли, що мова поглядів, вигадана колись Джоан Ян, справді стала реальністю, чи, можливо, всі закохані завжди володіли нею. Коли вони дивилися одне на одного, їхні погляди містили все розмаїття почуттів, значень і сенсів, так само, як і незлічені білі хмари поставали із гравітаційного колодязя від випромінювання антени. Але така мова не належала всьому світові. Вона творила власний світ, наповнюючи його всіма відтінками сенсів. Тільки в цьому рожевому світі слова мали свій зміст, і кожне слово втілювалося в матерію. Кожен у цьому світі був богом, здатним за єдину мить перелічити всі піщинки в пустелі, запам'ятати положення кожної, нанизати зорі з неба на нитку, мов кришталеве намисто, і надягнути на шию коханій. То такий вигляд має кохання. Рядок тексту з'явився на сфері розгорнутого софона, який щойно вигулькнув поряд із лодзи. Його дзеркальна поверхня здавалася краплею розплавленого металу, яка щойно зірвалася з поверхні антени. Лодзи знав лише кілька трисоляріан і не міг здогадатися, з ким зараз говорить, чи то з жителем Трисоляриса, чи з членом екіпажу флоту, що віддаляється від сонячної системи. «То такий вигляд має кохання?» «Може й так?» – із посмішкою кивнув Лодзи. «Доктор Ло, я зв'язався з вами, щоб висловити рішучий протест». «З якого приводу?» «Через вашу вчорашню промову як і ви зазначили, що людство не змогло розглядіти сутності Всесвіту як темного лісу не через незрілість вашої цивілізації і як наслідок недостатню обізнаність із будовою Всесвіту, а тому що пізнало любов як таку. Хіба це не так? Ні, це правильно, навіть якщо термін «любов» чи «кохання» має трохи розпливчасте визначення з точки зору науки. Але ваше наступне твердження помилкове. Ви заявили, що людство – єдина раса у всьому Всесвіті, здатна кохати. І ця думка підтримувала нас у найтяжчі моменти вашої місії. Звичайно, це лише граслів, Така собі не дуже точна художня метафора. Принаймні, я точно знаю, що у світі Трисоляриса також існує любов. Але поза як це не сприяє загальному виживанню цивілізації, то придушується в зародку. Однак ці паруски надзвичайно життєстійки і раз у раз проростають у багатьох серцях. Я, перепрошую, ви, ми не зустрічалися раніше. Я оператор, який два з половиною століття тому попереджав землю про небезпеку. «Боже, мій, ви досі живі?» – вигукнула Джоан Янь. «Мені вже небагато залишилося, хоча я й довго був зневодненим, але навіть таке тіло старіє. Проте змога побачити майбутнє, якого я так прагнув, робить мене щасливішим». «Дозвольте висловити вам нашу найглибшу повагу», – відповів Лодзи. «Я хотів би дещо обговорити з вами. Можливо, паростки любові існують іще десь у найвіддаленіших куточках Всесвіту». І ми маємо підтримати їх для росту й розквіту. Заради цього варто ризикнути. Так цей ризик буде виправданим. У мене є мрія. Одного дня яскраве сонце зможе освітити темний ліс. Цієї миті сонце почало опускатися за далекі гори, і найвищий пік яскраво засяяв, ніби гігантський коштовний камінь, інкрустований у вершину гори. Дитина побігла лукою слідом за сонячними променями, що прощалися з морем трави. Сонце заходить. Ваша дівчинка не боїться? Звичайно, не боїться. Вона точно знає, що завтра сонце зійде, як завжди. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.